امُر رجالي صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي قنا مُرجاني صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي فزالوا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه آه آه آه آه يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام وقال ربنا في كتابه كريم بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم يا pripada Allahu subhanahu wa taala Koga naš gospodar da put u put upućen a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga napravi putu uputiti Svjedoćim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljeni Allahov poslanik poslan za istinu. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allahu tebarek ve ta'ala koji nam je olakšao, koji nas je poživio i ponovo sakupio na ovom ubarać mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima, savršenim značenjima njegovih plemeniti i uzvišenih osobina. Večera sa da Govorit ćemo O novim imenima O imenima Za koje učenjaci kažu Da su jedna od najpoznatijih Allahovi tabarake Imena Za moramo se svrtiti Na ona predavanja U kojima smo spominjali Nekoliko zadnjih Allahovi subhanahu wa ta'la Lijepih imena A to je ime El Aziz Zatim al Nakon toga Zadnje posljednje predavanje je bilo El mutakebir I Al-Kabir Svi ste Alhamdulillah svatili I razumjeli značenje tih velikih Veliki, veliki Allahovite bareka imena Međutim večeras dolaze dva Dva imena U nastavku Sure Al-Hašr gdje nakon 23. ajeta u 24. ajetu Allah Đerašanu spominje jedno novo ime. A kazali smo ko nauči 23. ajet Surel Hašr naučio je koliko Allaho imena? Deset. Jedan ajet, Allaho ekber deset imena. Ajet koji dolazi poslije toga, islo tako ima određen broj allahu i lijepih imena, a prvo od tih imena koje se spominje jeste El Halik. Znači, večerašnje ime koje ćemo govoriti jeste El Halik. I drugo, El Halak. Koji je večernica od Halik. vam je poznata da ono nosi značenje stvoritelj. I zato je jako bitno upoznati stvoritelja. Ko je taj stvoritelj? Ko je zaslužan da se obožava? Onaj koji nas stvorio. I sve što se može vidjeti golim okom, a tek ono što se ne vidi, gospodar znači je stvorio i vidljivi i nevidljivi, nevidljivi svijet. Allah subhanahu wa taala je pojasnio svojim robovima, draga braćo. Koga treba obožavati? Kako i na koji način Treba mu robovati I to je pojasnio u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu A i također u sunetu poslanika Salallahu ve vasalam I Allah Đelešanu Ukazuje da je on zaslužan Da on bude obožavan Da se njemu i bade čini Samo njemu, isključivo Allahu tebareke ve ta'ala Zbog čega? Pa zato što je on subhanahu wa ta'ala naš stvoritelj Nas je stvorio Čovječanstvo je stvorio. I to isključivo radi jedne svrhe. A to je da se njemu i badečini, da se ovom Subhane Avatara obožava. Da se njemu približavaš svojim riječima, svojim djelima, svojim postupcima. Tajnim i javnim. Ono što ti je nutrina, ono što ti je u prsima i ono što ti je najavi. Sa so, svim tim dijelima, znači i srčanim, i jezikom i ovim drugim postupcima vanjskim jeste sve potvrda da se on subhanova tala obožava da se njemu robuje i da se od njega priželjkuje očekuje onaj uspjeh u vječnoj kući a to je kuća džaneta Allah dželšanu ukazuje pa kaže O ljudi prisjetite se Allahove blagodati prema vama a koja je to Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama? Zatim kaže Hel min khalipin gajru Allahi minas semai ard Da li postoji drugi stvoritelj pored Allaha koji vas obskrbljuje iz nebesa i zemlji subhanahu Blagodat je Allah subhanahu wa ta'ala Sjeti se Allahove blagodate koji ti je dao, tvoj život, tvoje tijelo, tvoj pogled, vid, sluh, sve što ti Allah subhanahu wa taala podario, a nikada ih ne možeš niti izbrojati, niti prebrojati. Sjeti se svih ti blagodati. Zatim taj isti Gospodar ukazuje da je on stvoritelj, da li postoji drugi stvoritelj koji će ti dati hranu, koji će te nahraniti, koji će te napojiti mimo njega subhanahu wa taala? da ti dadne tu hranu, ti je spusti iz neba ili, ili iz zemlje. Pa kaže, la ilaha illahu. Nema i ne postoji drugo božanstvo koje je zaslužo da se obožava osim on, subhanahu wa ta'ala. I na kraju završava pa kaže, fa fe kun. Pa kuda se onda odmećete? Kuda se okrećete? Zašto to zapostavljate? Zašto ne stanete i ne razmislite o tome i našto on Samhanova Tala okazuje i upućuje. A to je da promisliš, da razmisliš, da se prisjetiš, ko si, šta si, odakle si. Odakle ti? Ko je te učinio da ovdje? Ko je taj ko te stvorio? Ko je taj ko je zaslužan da mu kažeš hvala na tome? Ne postoji niko drugi dragi brate. I cijena sestra osim Osim Allah Tebareke ve On je taj koji nas učinio Da smo ovakvi kakvi jesmo I upravo je on taj stvoritelj koji stvara A on je divan I najljepši stvoritelj I najljepši stvara I niko ne može niti postoji Niti će postojati Ko će moći da stvori poput gospodara svjetova Allaha te Tebareke te Teala I najveći znakoj Koji on te ve stvorio Su nebesa Nebesa i zemlja. To su najveći Allah i Subhanovatela znakovi. Da čovjek uvidi da postoji stvoritelj. Da postoji stvoritelj koji je stvorio i nebesa i zemlju. I ne radi se o jednim nebesima. Tu se radi, dragi brate, o sedam nebesa i sedam zemalja. Kada čovjek promisli i razmisli o svemu tom, dolazi tijel spoznaje velike, koliko je gospodar svjetova. Koliko je on subhanovo tala moćan. Koliko je snažan. I zatim ti glavu okrećeš. Dozvoljavaš sebi da ga ne obožavaš. Da mu i badet ne činiš. Da ga zapostavljaš. Ili naprotiv, da ga vrijeđaš. Kao što mnogi danas čine. I mnogi na Dunjalku, kako je opisano u Kur'anu, su oni koji ne vjeruju. I to je Takvi su, znači, mnogi od ljudi ne vjeruju. Ali mi, vjernici, smo sa onima koji su većina po pitanju svih Allahovih stvarenja. Jer Allah Đelešanuhu kaže da ga obožavaju ne nebesla istomovnici, zemlje. Što znači smo mi većina, ali po pitanju ljudskog roda, čevječanstva, mi smo manjina. Mi smo manjina. Allah Đelešanuhu kaže na ovaj veliki ajet i znak, pa kaže... In gairi humul Zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Aliđe Šarmu pita, pita će vječanstvo, pita se one koji imaju sumnju da li su oni znači bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Na koji način smo mi tu, kako smo došli? I možemo i pokušati, znači, ljudi koji neće da vjeruju, da pojašnjavaju na različite načine, ali će pobjeći od prave suštine, prave istine, znajući da bježe i znajući da ono što tvrde nije istina. Da priroda nikada ne može stvoriti, nego da je gospodar prirode stvorio. I učinio da se u ovom kosmosu i na Dunjaluku i u nebesima i zemlji nalazi ono što se nalazi, a ja mi ćemo ovako da pojasniti posljedno. Pa kaže gospodar u nastavku, em arba. Da li su znači stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili, pa nastavlja pa kaže ili su oni ti koji su stvorili nebesa i zemlji. Svakom oholniku, svakom silniku, svakom i nađi, svakom onom koji glavu okreće ne želi istinu, Allah Želešanu pitala ova pitanja. Da li je bez stvoritelja tu ili je sam sebe stvorio i da li je uopšte mogao stvoriti nebesa i zemlju? Kako na jedan da se nađu i nebesa i zemlja? Da li se u stanju to učiniti? Zatim kaže, be la ali oni neće da vjeruju. Neće da vjeruje. Aladjelešanu šalje znakove, šalje vjerovjesnike, Poslanike, spušta knjige, poziva da povjeruju, znači daje šansu. Aladjelešanu je svog onog univerzalnog znanja o kojem smo govorili zna da ta srca su takva kakva jesu, ne žele uput. Aladjelešanu je znao kako će Faraon završiti o tako? Ali je do zadnjeg trenutka slao Musa, ali je slato sam da ga poziva. I on je znači odbio istin, nije htio da vjerujem. I ovi znakovi koji nas okružuju, koji su iznad na nebesima, u nebesima, na zemlji, sve ukazuje na gospodara jednog stvoritelja koji je to spadno i na najljepši način, najljepši način stvorio. Zato ovaj Lahovor ubijet gospodarstvo u stvaranju kako učinjaci kažu, obuhvata pet stvari, znači da bi mi shvatili njegov rubobijet, njegovo stvaranje, obuhvata pet stvari, oni koji zapisuju, neka zapišu. Prva stvar jeste sifatul halek, svojstvo stvaranja, da gospodar svjetova znači ima osobinu svojstva, svojstvo stvaranja, i to je već ono našo tema u kojoj mi govorimo. Drugo, sifatul muljk, a to je svojstvo apsolutne vlasti koje smo spomnjali u te bareku imenu el malik, malik, malik zatim treća stvar jeste svojstvo uređivanja uređivanja i činjenja da bude sve u skladu a to se zove sifatu tadbir Wal hejmene zatim sifatu ihja da lađešan posjeduje svojstvo o, o, o, oživljenja da oživljava iz mrtvih stvari i čini ih živim i to je četvrta, četvrta njegova osobina u, u rubu bijetu. I peta stvar jeste sifatu imate, da je on taj koju smrčuje, oduzima život svim onim stvarima kojima je on dao Subhanovo tala, dušu i život. Zatim ona isto tako obuhvata sifatu baz, znači proživljenje. I isto tako obuhvata okupljanje na danu mašara. Sveto rubu gospodara svjetova koji možeš shatiš i zaključiš kroz ova imena o kojoj mi kazujemo. Znači to je pet stvari na koje ukazuje, na koje ukazuje Allahot te taala rububijet. Nakon svega toga kada čovjek shvati i vidi naš gospodar svjetova ukazuje kako moć ima, kako moć ima, kako onda može dozvoliti da, da ga ne obožava, da mu ne robuje, A onžiš na početku kaže ja ejuhanasu o ljudi, sve ljude poziva, ne kaže o vjernici, nego ljudi, sjetite se Allahove blagodati prema, prema vama. Što znači da su ti ljudi u gafletu, u nemaru, pa i gospoda sve poziva da razmisle o stvoritelju koji je stvorio njih, podario im sve te blagodati, sjeti se toga, pa mu puti zahvalan, učini mu sreću, robuj mu, obožavaj ga, jer je on taj koji je zasužan, zasužan da da mu se i badati i badet čini. Jer Allah on na drugom mjestu kaže ja rifune nije emete Allah Oni znaju Allahu je blagodat, spoznali su Allahu je blagodat. ali ih i poriču kako ih poriču ne zahvalju na tim blagodatima. Ljudi danas kad kažu potvrdi da je gospodo sveta potpodario to, Ja Dao mi je vi, dao mi je slu, život, zdravlje, alhamdulillah. Auto, kuću, ženu, tijacu, svetlji gospodari, ti to potvrđuješ i znaš. Međutim, negiraš te blagodati onog trenutka kada nisi zahvalan na njima. Kada nemaš šukra, nemaš hamda, ne zahvaljuješ i ne slaviš gospodara svjetova koji ti, je, koji ti je to podalio. U tom trenutku ti negiraš te blagodati jer si postao nezahvalan na tim istim blagodatima kojima ti gospodar, gospodar svjetova daje. Učenjaci kažu, kada na Đanšanu kaže u ovom ajetu, da li postoji znači Helmine Halik Gairullah da li postoji neki drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji će vas opskrbiti, koji će vam dati obskrbu hraniti i pojiti kao da potvrđuje da nema drugog istinskog stvoritelja osim, osim Allaha subhanahu wa ta'ala i s druge strane ukazuje i potvrđuje da je on jedini taj koji opskrbu daje niko drugi Risk koji imaš, koji uživaš i jedeš i piješ, u svemu, sve te blagodati, sve su one od gospodara Allaha subhanahu. wa ta'ala. On je jedini, znači, taj rezak o kojem ćemo mi ako nekada, nekada poslije. Allah Đarašanu prvu naredbu koju je naredio u svojoj primenitoj knjizi, na početku sure al jeste, ajde kaže gospodar svjetova, O ljudi, obožavajte vaše gospodara koji je vas stvorio. Na što ukazuje? Ukazuje na tvoje postojanje, ko te je stvorio, odakle si, ko je taj koji je učinio da budeš na Dunjalu. K'o ti je učinio postojanjem? K'o ti je učinio da se pojaviš u ovom svijetu postojanjem? Vidljivi stvari. Allah dželašan. Zato je on taj koji je zaslužan. Allah kao, o ljudi obožavajte onoga koji je vas stvorio. I ne samo vas, nego kaže i one koji su prije vas. Svojne koji su prije vas. Na kraju završava. Sve to ukazuje da trebaš biti bogobojazan, da se Laha trebaš bojati, njemu i bade činiti, njemu zahvaljivati na tim blagodatima. Jer onaj koji nije stvoren, i onaj koji nije došao na dunjalog, taj neće osjetiti šta je vječnu kuću. Ljudi koji nisi postojali, može takav takavu Ne može. Nego je dunjalog znači jedan sebe kroz koju ćeš proći kuću i inšala za služiti vječnu kuću uživanja. A da nisi... A da nisi slučaj znači, određen da postojiš i nisi stvoren, nikada ne bi doživio ono, jel, gečno uživanje. U kojoj kući smrti nema. A gospodar je zaslužan da, da se, znači, pohvaljuje i zahvaljuje nakon kako njemu dolikuje, jer nas je učinio znači, takvim kakvi jesmo stvoreni i Handla još upučeni. Jer i samo može se sačuvati i ući u tu kuću uživanja. I taj stvoritelj, Halik, je jedini zaslužan da mu se ibadat čini, da se ovom pohvaljuje, zahvaljuje na najljepši način da se veliča. Kako njemu Subhanahu wa dolikuje. I zato kažemo Alhamdulillah, Alhamdulillah na tome. Zatim kaže gospodar svjetova Allahu Haliku kulli šeji. Allah je stvorite svaki stvari, Svaku stvar, sve što vidiš, gospodar svjetova je stvorite, stvorite toga. vahu hua kulli še'im vakiru. I on je zaštitnik svake te stvari Allah sve što je stvorio On je ujedno i zaštitnik svake te stvari On je čuva On je pazi I mi ćemo to rati i Allahu i tabarek v.t. imena Od Adbu Abdurrahmana i Rahimehullah kaže Da je poslanisa Allahu a.s. kazao La ta'ate Nema pokornosti Lil mahluk stvorenju fima sjetila, u jednom rivaju mama Ahmeda, u nepokornosti Allahu te barekvetala, u drugom rivajtu fima halik, u nepokornosti stvoritelj. Što znači da je gospodo Svetova tako jedini zaslužan da se on i njegova pravila cijene i poštuju naredbe da se izvršava i zamjene, da se kloniš, što god od stvorenja nego god da ti naredi nešto da učiniš što je u suprotnosti onoga što tvoj stvoritelj traži i zahtjeva, od ti to odbijaš, ne prihvaćaš, nego gledaš Allaho, Allaho emr, njegovu naredbu, njegovu zabranu, sve stavljaš na vagu toga, sve što se pokopi sa tim ti to prihvataš i radiš. Jer zašto? Olašan je zabranio začin nepokornosti. Poslanica Osana kaže, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kogod da bio, roditelji, familija, prijatelji, bilo ko, niko se ne poštio i ne kao što se cini i gospodar svjetova. A gospodar svjetova, onaj koji je elhanik, koji je stvoritelj svih nas, on nas najbolje poznaje, zna šta najbolje jel odgovara, tako da on ta pravila koja je postavio, nikom zom se neće činiti. Ako bude izdržavan se i predržavanje njegovih pravila, koje postavljaju u Koran i Sunnetu poslanika, islam, nikom nećeš nepravdu učiniti. Tako da nije se bojati to što ćeš učiniti nepoklonno stvorenju, neće se bojati da će to biti nepravda prema njemu nikom slučaj. Ako budeš pravedno i onako kako gospodaro svjetova zahtjeva, o tebe postupao. Ali ako ti po svom nahođenju, nekada ovako, nekada onako pokušava svojim znači postupcima da pogodiš, da potrefiš, jel dobro ili nije, tad ćeš nepravdu učiniti. I prema tome, kojem znači nepokornost činiš, a isto tako ne pokornost gospodaru, gospodaru svjetova. Jer radi žila koja nemaju znači u osnovnih znanja da je to ili dozvoljeno zabranjeno u Kuranu i suretu poslanika, sallallahu, sallallahu, aljih, sallam. Ovo ime, halik je zabranjeno da se čovjek opiše takvim imenom. Da se nazove bilo ko. Jer vidimo da onaj koji je stvoritelj je gospodan i on jedini je zaslužan da se nazove i opiše tim velikim, velikim imenom. Poput imena Allah, poput imena Rahman i druga imena koja smo, koja smo spominjali. Načela te barek je talak posljedija specifična određena imena koja niko nije, znači nikome nisu dozvolj da se opiše njima i da se nazove Radunjalku ostaju samo određena za gospodara svjetova dok druga postoje imena kojima se čovjek može opisati ili stvorenje takvim istim. Međutim, ovo halepa u arapskom jeziku postoje, znači postoje više značenja. Šta znači halepa? Mi znamo u Bosanskom kada neko ne kaže o ha, Kaže, naša ha, haleka bi ispalo, neozumila, znači, obrijati nešto. Znači, koliko je opasno izmijeniti da harf u ovdje haleka, jer imaš, ajta, Halaka sema On je stvorio nebeso, kada bi došlo do izmene, da kadeš, haleka, bi značilo, neozumila, obrijao, obrijao nebesa. Što znači, treba čovjek da pazi kako, kako izgovara harfove, u arapskom, arapskom jeziku. Prvo značenje Halaka u arapskom jeziku je da su arapi imali običaj da tu riječ koriste za stvari koje su pohabane, istrošene. Odječa Od koja je stara, prijedmeti koji su stari, imali da običaj govoriti haleka. Znači za stvar koja je stara. Koristili su tu riječ. I uvijek u arapskom jeziku, znači kako su arapi koristili te izraze, pomažu nama da shvatimo znači njihovo značenje u šarijskom u šarijskom značenju. Zatim drugo, el iđad, a to je stvaranje. I većina ajeta govori, znači misli se, u Kur'anku se kaže halaka, da se misli stvoriti stvaranje, odnosno da učini nešto što nije postojalo da postoji u svijetu postojanja. Pa Allah Đelešanu ima nekoliko načina kako je stvarao nešto. Stvoriti nešto, a da prije toga nije postojalo. To ima znači i značenje Halaka i Elijad, da stvori nešto što nije prije toga postojalo. Kao što je primjer čega, nebesa i zemlje, Allah kada je stvorio prije toga zemlja i nebesa nije postojala, niti je postojalo nešto slično njima. Drugo gospodara svetova kada stvara, stvori nešto što je slično drugom stvorenju. Znači, postoji sličnosti, poput nas, ljudi, jel? Svi smo sa određenim osobinama slični. Postoji glava, na glavi dva oka, nos, usta, uši, jel? Ruke, noge, tijelo. Međutim, sve u svemu postoje razlike u tom. I to je salšenstvo gospodara svijetova. Završite koliko je ljudi, a svi ti ljudi su različiti. I zato se kaže, su hamla, jesu, hamla. Zatim treće je značenje je takdir. A takdir je odredba. Da nešto predodrediš, promisliš, pa da posle toga to isto uradiš. To ima značenje. I zatim zadnje značenje da ima izvrtanje istine. Istina je prisutna, istina je jasna, ali ti je iskreneš, izvrneš učiniš istinu na istino. I to je, znači, gospodar svetova pojasnio, gdje kaže ma se bi bihada fil millete in hada illa htila. Ovo što vi kazujete, nikad od ispočili u znači, priješnjim našim generacijama, nego vi to što tvrdite je očita laž. Znači istinu su nazvali nazvali da je laž. A stvaranje da može nekada znači da postoji da čovjek promisli i razmisli pa nakon toga da dođe, da dođe do toga, do nje, da se ideja znači sprovede njegova, a se to kaže o tahlu ifka i koristi U Što vi znamo da znači će u Bosanskom bilo bukvalo, vi stvarate, stvarate ideje jel. Međutim, tahlu vi izmišljate ifka, laži. A to je znači što u pozadini mozak kada radi, jel, prvo osmisli smisli pa zatim slijedi da to kaže. Znači da gospodar svetova i prije nego što je stvorio, odrijedio je. Odrijedio je, znači šta će stvoriti, znao je, imao je znači u svom znanju to. I zato ćemo uveć raz jednu koboda spomenut ko je jako bitna da bi se shvatilo Božije, Božije određenje, odnoso Allahu tabareka ve tala odredba kako i na koji način znači da se shvati i razumije pogledajte sad ajet koji spomnio u Allahove tabareka ve ime, a to je sura Hašr 24, gdje kaže u Allahul Halikul Bariul Musawir On je Allah El Halik El Bari El Musawir Tri imena. El Halik, El Bari, El Musawir. El Bari, El Musawir ćemo nati idući put. On je El Allah El Halik. Ovdje ćemo znati šta znači Halik. Da li se misli na stvoritelja ili se misli na nešto drugo. Znači ovdje ima značaj, kako učenci kažu, El Halik onaj koji određuje, koji je odredio šta će se stvoriti. Jer sljedeće ime, Bari, znači ima značenje drugo, a to je onaj koji iz ničega stvara, El Bari koji iz ničega stvara, prije toga je već odrijedio šta će stvoriti. Treće ime dolazi, El Musaulir koji ono što iz ničega stvara, oblikuje i daje savršen oblik. Jeste razumjeli? Znači, Elhalik, on je stvorac, stvoritelj. Ali on taj koji je odredio, pa izdiče ga stvorio, zatim to što je stvorio, savršeni, savršeni oblik to istoj stvari podario. Tako da ovdje značenje u ajtima takdir, ono što smo spomenuli, treći od značenja. Takdir, odredba, prije, prije stvaranja. <gled> Allah <Aladji> je lašanu kaže, <gled> mi smo vas stvorili, a zatim vam skladne oblike, oblike dali. Znači mi vas stvaramo, a zatim vas oblikujemo kako gospodar svjetova to hoće. Ibn Kajim Rahim Aula kaže, kada Allah nešto želi da stvori, to odredi svojim potpunim znanjem i svojom potpunom mudrošću. Pa zatim kaže zatim to učini da bude postoji u svijetu postojanja u onakvom obliku kakvo on subhanovo tala želi. I to je dokaz znači, za razumijevanje ova tri, tri navedena imena. Ibn Kesti Rahim Eula znači kaže El Halk stvaranje u ovom ajetu ima značajnje odredbe i proračuna. Zatim sljedeće El Brru izvršenje toga što je on subhanovo tala odlučio da se desi. I na kraju, znači, El Musawir je onaj koji ostvaruje ono što je odredio, što je stvorio, kakav će oblik ta ista stvar da ima. El Halikul Bari El I ovo je već osoba onih imena u kojima će omija ko boda govoriti, govoriti drugi put. Zašto? Zato što gospoda Svjetova kaže, fi surati maša I on je taj koji ti daje oblik kakav on te barek metala hoće on ti daje, znači, on ti je dao taj lik koji posjeduješ tvoj oblik, tvoj sklad kako oni Vatala htio. Zato nema znači tu da se čovjek ljuti i nema pravo da kaže zašto sam takav, zašto sam ovakav kakav jesam. Gospodar svjetova koji je savršen, koji je harik stvoritelj koji se ne pita šta radi i zašto to čini, tvoje da kažeš alhamdulillah na životu, kakav jest na obliku, kakvu mi je za izgledu, kakav, kakav je, on se zahvaljuješ jer savršenstvo će doći gdje? U džennetu. Savršenstvo će doći u džennetu. Koliko se spominje ova uzvišina allah te tebareke i ta'la imena u Kur'anu? El-Halik se spominje i jedanijes mjesta u Kur'anu. El-Halik se spominje na jedanijes mjesta. Prije svega u suri Hašr 24. ajd koji smo sad citirali, zatim sura Mu'minun 14. ajd kaže فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ i neka je uzvišen, slavljen Allah stvoritelj koji je najljepše, najljepše stvara. Zatim halak se isto tako spominje u Kur'anu, samo na dva mjesta gdje kaže in rabbeke hu al alim. Zaista je tvoj gospodar al halak stvoritelj sve znajući al alim. Isto tako je drugo mjesto Lašan kaže Belawa Hubal Khalakul Alim u suri Asin osamdeset prvi ayat, ovaj prije toga ayeta bio je Fiđr 86. ayat. Značenje kada se odnosi na gospodara svjetova, kazali smo da posto jeziku četiri značenja. U većini slučajeva kada se spomene spomene u Kur'anu ili Halepa ima značenje e, stvoriti ima značaj i Neki od tih ajta su djelali šam kaže Evalam jerav enna halakna Lahum mimma amileta i dina En amam Fahum malikun Zar oni kaže ne pogledaju I ovdje je izbat potvrživanje Da gospodar svjetva ima ruke Ovaj ajt znači U prijevodu neće znači neka prijevod Evalam jerav enna znači, halakna Zar oni nevdje da smo mi Stvorili za njih za čovječanstvo, za ljude šta? Kaže, mima amilet ejdina. Ono što su naše ruke učinile. Naše ruke što su stvorile. Šta su učinile? Stvorile su njima stoku. Da one takva, znači stoka, se može koristiti. Da se može njima raspolagati. Da se mogu jehati i u druge svrhe koristiti. I ovdje gospodana svjetova, znači navod, mimma amilet ejdina. Od onoga što su naše ruke učinile. Znači gospodar svetova ovdje pripisuje i potvrđuje da, da on Subhano Vatala posjedje ruke. Zatim kaže inna kulleša inna haleknahu bi qadr Zaista kaže mi sve smjerom stvaramo. Precizno sa mjerom stvaramo. Članom, znači ovdje ukazuje da on stvara i ovdje kako doš haleknahu ima značenje stvarati, nema značenja kojeg? Takdir, nema značenja odredbe nek su drugi ajti koji su povezani sa odredbom, kao što ćemo kazati. Zatim kaže, a on je, kaže, sve stvorio i kako treba uredio. Zatim gospodar kaže, kao što smo i prvi put stvorili, kaže, mi ćemo ponovo nakon toga ih proživjeti. Zatim obeća, vaden alina, i ovo je naše da će znači, ljudi poslije smrti ponovo biti proživljeni. Pa zatim kaže Inna kunna a zaista smo mi kadri to učiniti. Allah je što je kadar to da učini. I nema sumnje u to. Zato je taj rububijet. I vjerovanje u rububijet jako, jako bitan. Znači Allah je šan je stvorio nas, zatim će nas usmrtiti, zatim će nas ponovo proživjeti i niko ne smije sumnjati u to. To je vjera. Vjera znači koja traži od nas i zahtjeva da čvrsto vjerujemo u dan proživljenja i vraćanje gospodaru svjetova. Zatim drugi ajet opet Alate Barakvetala, potvrđuje, ali ukazuje kako je stvorio Adem Ali, salatu vaselam. Znači, stvorenja izdvaja Adema da je njega stvorio svojim, znači, dvijema rukama. Allah Jehošanu kaže, Kale ja iblisu ma mena ken tersu delima haleptu bijedej. U Iblisu gospodar mu kaže Šta te je ispriječilo da učini seždu Onome Kojeg sam ja stvorio sa svoje dvije ruke Allah što vam stvorio nebesa i zemlje Ali ovdje pripisuje Adama posebno Da je on stvorio Subhanova Tala Sa svojim djema rukama Veličanstvenim Onako kako njemu te bare kvetala dolke Pa kaže Estekber te em kunta minel alim. Znači si postao oholnik ili se smatraš uzvišenim. Ali, danas, znači, kad odbija istinu i stežu gospodaru svjetovala, ga prihvati kao gospodara, ili je od jedne ili druge kategorije, znači. Ima da se oholi, da se oholi, ili se smatra da je on toliko uzvišenim, tu on nesmjet, o, ona je to ne može sebi dozvoliti. To je poniženje za njega da padne gospodaru na sveženim. Treće ih nema. Kada u predoćiš i kažeš, kako ćeš pisat njegov hagu Kad glav okreni. Ima nekada stanje kada je čovjek lijen. Ali to je stanje kad i hoće i neće. Nekad hoće, nekad neće. Teško. Ali onaj koji odbija u osnovi da klanja i da pada gospodaru svjetova, i, znači kod njega ima sigurno velika doza oholosti i druge strane da se on smatra velikim da on ne može, zašto? Zato što opisuje ljude koji to radi, da su zaostali, se već popili na mjesec, hodaju po mjesecu, a ti još uvijek u Jordanu jedne prilike. Otac poslao sina na škola i ja otišao u Merku, završio fakultet, deseta godina se zadržao, vrati, se, to je znači priča koja je sigurno, ja sam bio Jordani, prenosim to priču i kaže onaj otac kad mu je došao sin zapad pri njom reč promje nema galabije nema ništo znači neobičajni što rapima je kod sebe i proti sobradovala familija se se pričaju kako u Americi stanje on se to maša na, na najljepši način pojašava budi njima emocij da i oni jednog dana hodili ono je tamo i kažu Allahu akbar, Allahu akbar Ezan sa svih strana počeli. Pošto u isto vrijeme tamo, znači, džamije su povijezane na jedan običan, znači, kastopon u svim džamijama uči Ezan. U isto vrijeme. Znači, ne svaki hoće da je zadužen za svoje. Nego on samo upala preko radija se emituje tako da u sin isti, isti Ezan se uči. Osim možda u nekim gdje stvarno ljudi hoće onaj da uči. To je bilo 1998, 1999, ne znam danas. Onaj. I kaže... Ajmo, sine, vrijeme, idemo u džanu. kažem, pogoda ocapo, kaj vi još uvijek, kaže, po zemlji dola, kaj ljudi kad po mjesecu hodaju, kaj došli i takva dostignuća, kaže, vi još uvijek tapkate u mjestu. I otac hodilo, normalnosti, malosti, ozbiljno kaj se radiš, tvrdiš. Kaj, jesam ja bila pa mi uspjeli, mi ovo, mi od Amerika, da. Skoči otac, uzme rože za kulje sina. Znate tu, to, skoči za kulje sina ne pričamo je lopovdan razlog, ili <laughs> nego znači vidi je učitelj štej nje zapod a otac subomora mora na vjeru i zna u, št, uložio trud znači to koje godine njegova života je ulagao za lago da bude Allahov rob proč otišao tako znači potpuno to je znači murted, jer se svi ajsa propisovali sa, sa vjerosi ali otac suozo onaj hukm svoje ruke što znači nije dozvolja treba kad i pa kadija posle to da sprovodi ali on znači nije se mogao obuzat nego skočio iz zakla od svoga sina. Takvi slučaj ima puno. Znači kad djevojka onaj, ode otkuće od ne želi da bude ta ili kao da se ponaša kao muslimanka vjernica pa pobjegne, pouči pa ono što, znači nije ni u dozvoljeno slučaju dozvoljeno, bluzinal u arapskom svjetcu se često desi znači dotak subije ili čirku ili sina ako okaljaju, znači ili din ili poruci čast. To se dešava, znači, to je često pojava koja se dešava kod nje. Međutim, ovdje vidimo znači da gospodar svjetova Adem Ali slatu salam je stvorio sa svoje, sa svoje dvije ruke. Jer kada spominje ovu predaju kaže da je ovdje potvrđivanje da je gospodar sa dvije ruke stvorio Adem, ali i slatu zati Zatim navodi predaju od Muđahida koji je čuo od Ibn Omera radi Alo da kaže i ovo je znači jedna od stvari koja je jako bitna, gdje kaže prome Radijlanovu Allah dželle ve je stvorio svojim rukama nekoliko stvari. Prvu stvar kaže je stvorio arš rukama gospodar svijeta je stvorio arš. Zatim adn, džennet, adn. Zatim pero i četvrta stvar je Adama. A kaže nakon toga je kazao kum fe budit Budi i onaj bio. Napravi izuzetak u nekoliko stvari. A zatim je kazao riječima, a on Subhanevotala može stvoriti kako hoće. Dovoljno je znači, ova činjenica, kun je kun. Budi i ono, i ono biva. Ono postani. Znam se te moći, Subhanevotala, bilo šta? A vidjet ćemo nebesa i zemlju, kako je gospodan svjetova stvorio. Allah Jelšanu kaže, Hada halku Allahi fe eruni, Mada min duni. Ovo je lagovo stvaranje, sve što vidimo, što nas okružuje, što vidimo i što ne vidimo, sve je to gospodar svjetova stvorio, to je njegovo stvaranje, a vi mi pokažete šta su stvorili drugi mimo njega. Ima val nešto se može pokazati da je neko stvorio što je vrijedno pažnje mimo gospodara, mimo gospodara svjetla, veli zali imune mobin ali su zalimi u velikoj i očitoj zabude. Takvi ne žele to priznati. Takvi ne žele to da kažu, iako u prsima, jel, kriju i prikrivaju. Imaju veliku sumnju ono što oni tvrde da je istina, kako i na koji način je sve ovo nastalo i postalo. Tako da vidimo, da ajte koje smo citirali, el haleka znači stvoriti iz ničega, Nešto što nije prije toga bilo Ili nešto slično tome Ili ima značenje Da je Allah Đelešanu stvorio Nešto iz nečega Poput čega Znači ovi ajci ukazuju Nešto iz nečega Poput znači čovjeka Da ga Allah Tebare Kvetala stvara od Kapi sjemen Evo. Zatim poput primjera Ade Marije Slavtu Da ga Allah Đelešanu stvorio od čega? Od zemlje Znači nije postojao prije niti je nešto slično njemu bilo. Nego gospodar sve to o zemlje, ovo zemlje je stvorio Adama. Postoji drugi način gospodara znači stvaranja, a to je da obuhvata i odredbu i stvaranje. Poput ajta koje smo kazali, Fatebareka Allahu ahsan ul I neka je uzvišen veličanstven, ko? Allah, koji najljepše stvara, Ovdje lađe Lešanu, znači u ovom ajtu obuhvata i da je odredio kako će stvoriti i na kraju znači samo stvaranje. On je taj koji najljepše stvara, najljepše određuje i učinjaci neki kažu da ima i treće značaj da obuhvata i da je on taj koji najljepši oblik, oblik daje. Znači da ovaj ajet obuhvata sve tri stvari koje smo mi spominjali i da je on taj koji najljepše stvara zatim koji najljepše, najljepše oblik daje, a prije toga da je on taj koji najljepše određuje planira kako će se šta desiti ili kako će se šta naći stvoriti na dnjalku. Poslanik sallahu alijih vasalama je često učio jednu dobu koju bilježi Buharija i muslim na seždi gdje kaže Allahume leke sađadu Gospodaru moj tebi seždu činim ovo da naučite znači poslanik sallallahu alejhi ve je često, često učio zašto zato što se povezuje sa halikom koji te je stvorio vidite što nastav na kaže ubika amenu. u tebe vjerujem slem tu i tebi se pokoravam zatim kaže gospod pomoslanik salam alejhi ve sellem seđe de moje lice je palo da učini seždu onome koje je stvorilo i koji je najljepši oblik, oblik dao. Allaho je. Tako on gospodar učini seždu. Zatim kaže. I on je taj koji je podario ti vidi sluh. Znači tom licu vidi sluh. I neka je. Uzvišen veličanstven Allah Koji najljepše stvara To je dova koji je poslanik sallallahu wasallam, Na sežu uči Koliko čovjek kada zna ovo značenje I kad padne na sežu proći tu, ovu dobu Koliko će biti skrušćeni Koliko će biti ponizni Prema gospodaru svjetova Kada zna šta uči Koga veliča i koga slavi Nije isti koji znaju i koji ne znaju Onaj koji nauči, nauči ova značenja gospodara svjetova, njegovu moć, njegovu veličinu, pa su hala, onda tek shvatiš zašto je Selef toliko ostajao na ruku, koliko su dubu ostajali na seždi i na kijamu. Jer su shvatili koga veličaju, koga obožavaju, ko je zaslužan da se slavi veliča, da se pred njim skrušeno stoji, da se njemu ruku učini i da se njemu na seždu pada. Ne znaš gdje su bili skrušeni. Ili na kijamu, ili na ruku, ili, ili na sreću. I fala Allahu dan, danas još uvijek postoji takvi. I mi smo svjedoci da su mnogi primijetili koji na takav način nabavljuju namazu. Koji zaista uživaju namazu. Uživati nivu namazu, otjeći im učiti Kur'an. Pa sam, sad diviš sad, glas imaš. Jel? Ja. Nego stvarno, znači, suština toga da znaš, pred Kim stojiš? Kome se obraćaš? Šta ti kazao kad se reći Allahu Akbar na početku? Allahu Koliko su puta vidjeli, ne kod nas, i u arapskom svijetu, ja ne znam, ja sam ide prilike pokušavao da jednog starijeg čovjeka upratim kako on brzo panja, Rekao se, ne znam da li proći. Alhamdulillah, mi. Eto. On je već na ruku. i to je svako, ali djedo hala u prvi usafu prvi On kada prouči ezan za sabah na vas, on imao dvadesetak minuta iščekivanje do kameta, on prouči on kaže džuzi po dva džuza za tih dvadeset minuta nekad i više znači tako od dva rekati otklanja kad dođete hijetku mešlja ili suneta ako već fuče i odmah znači počin ući kuna, samo svakako strance leti, da nije haps. Pa. Ne znaš kako, on kada provuči. Kad konja, kad konja rekao, ja ne znam, stvarno sam onda pokušao da ga upratim i šta on provučio s malo. I pokušao sam, znači, kao on kada... Ovo je večer u pu. Nemoguć. Nemoguć. A zašto? Ne, ali ja molim da je volao Kabuli, da mu se vapa upiš. Ali ja ne mogu shvatiti da može tako neko brzo provučiti. A znam se, kad neko je skrušen, pa kada dođe iz zna, gdje će stati, kome će se obratiti, gdje će gledati, na koji način će kazati Allahu Ekber, prošli put pa govorili el kebir, da je to rečenca za koju najviše možeš da izraziš veličanje gospodara svjetova. Svjedočiš nešto veliko, kruplo, najveće, znači Allahu Ekber, ništa veće ne postane dunjala kod njega. Tad skručnost ulazi, zatim učiš dovu ono da se malo umiriš gospodaru svjetova, prije nešto počneš tražiti. Subhaneke pročiš u neku drugu, drugu dovo susreta posla neke suselnice Zatim tek ulaziš u suru Fatihu kojat opet traži za tebe hajr svaki na donjavu na nakon toga da neku sur pa na ruku ti znaš koga veličaš kome slaviš jer onu Fatihu znači suru Fatihu mi smo elhamdulila završili od značenja kada zova ime mi smo je završio znači i onda znaš kad kaš alhamdulillahi rabbil alamin kome ham ti skazuješ, koga pohvaljuješ gospodara svjetova, znaš gospodara, rab uzeo si, znaš alemin, znaš sudnji dan, kako će biti, malik jaumid din, koji je istinski vladar svim, uzeo si to, Errahman, rahim i to si završio. Kon? Onda još ljepšu, još više se uživiš, liješ liješ, Do, doživljavaš ta isti namas. I ova imena tako, znači, puno pomažu da se približimo gospodaru svjetova znajući šta govorimo, šta iskazujemo i šta svjedočimo. I ova dova koju je poslanicna Allaho Alijih i Veseljeme učio, je jedna od najljepših dova koju, koju možemo znači, da iskažemo kao zahvalu gospodaru svjetova na našem zdravlju, izgledu, životu, vidu, sluhu i samo znači gospodar što nas je počastio dupute i sl. Međutim, ovdje sad dolazi jedna mesela, a to je Akajsko je jedno bitno veliko pitanje. Kako shvatiti Allahovu odredbu? Al-Qadar Al-Qadar. Kako to svati razumjeti? Znači, nije samo kazati Allah je odredio. I to zdešao. Ovdje Ehli Sunet postavlja četiri, e, četiri stepena razumijevanja ili četiri stvari koje obuhvataju ispravno shvatanje. Ribnu Kajmi Rahimahullah kaže... Al-Qadr ima četiri osnovne stvari Četiri stepena Koji ne bude imao, koji ne bude potvrđivao Takav ne vjeruje u Allahovo određenje I sad ćemo navesti znači prva stvara To je el u al Znanje Al-Qadr, Allahova odredba Obuhvata ove četiri stvari i svaka odredba, svaka stvar koja se dešava prošla je kroz ove četiri znači derće. Prije svega, znači prva stvar, el elim, znanje, a to je da je Allahot te Barekala sveobuhvatno znanje, da je imao i posjedovao znanje o stvarima koje će se dešavati, koje će stvoriti. Znači gospodar, sve to sve što je stvoreno on, prije nego, što je se to stvo, prije nego što je to stvorio, prije nego što se to našlo u svijetu postojanja, Subhanahu wa ta'ala imao znanje o tim stvarima, kako će izgledati. kako će izgledati. Zatim drugo jeste zapisivanje el-kitabe. Znači drugi stepen jeste zapisivanje el-kitabe, a to je da je Allah Subhanahu wa ta'ala zapisao sve što će se dešavati u cijeljenoj knjizi Levhi Mahfudhu 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje Allahu Ekber Ko se može prisjeti jučer šta je učinio u toku dana šta, si, šta je Efendija učio našao namaz koju si dovu učio na ruku koliko si puta kazao subhan Rabbil Alam Hrješko se prisjeti sva. Gospodar svjetova je imao svoje apsolutno znanje o svemu što će se desiti. To je prvo, znanje, el ilim. A drugo, da je sve to zapisano. Sve zapisano. Allahu akbar, znanja gospodara svjetova. Zapisano 50.000 godina prije nego što će se stvoriti nebesa i zemlja. To je obavezno, znači, da vjeruješ u ovu odredbu gospodara svjetova. Zatim treće, Allahova volja El Mešija da se ništa ne dešava da ništa nije stvoreno da nas ništa ne okružuje da se ništa nalazi u svijetu postojanja osim ono što je Allah te Tebare Kebetala tio. samo što je on htio što on hoće, što on želi to se dešava i to je stvoreno i ništa više znači niko u tome ne učestvuje mimo gospodara svijetova i četvrta stvar jeste halutu stvaranje. Tek nakon ovih stvari, ove tri znanje, zapisivanje i njegova volja dolazi stvaranje. Dolazi stvaranje. Da je sve deslo, da postoji, da je Gospodina Svetova to stvorio. Jer je on stvoritelj, halik, tvorat svake stvari koja se nalazi. I ne samo svaka stvar, nego svaki pokrije. Naša djela koja mi radimo, Gospodina Svetova je stvorio. Jer imaju sekte koji negiraju da su dijela stvorena da su djela stvorena, mi znači vjerujemo da su, stv... da su dijela stvorena od gospodara svjetova, naši smiraj, naši pokrijeti, naše mirovanje, znači ne samo naše, svega stvorenog, svi stvorenja, gospodara svjetova svjeti pokrijeta stvorio. I onaj list kada podrtava na vjetru, svetog gospodara svjetova je učinio znači, stvorenim. Zato je Mnokajim kaže kako smo kazali, da ove četiri stvari koje su povijezane sa Allahovom odredbom, koji ne bude vjerovao, koji ne bude potvrđivao, takav ne je u Allahovu odredbu. Ebu Huzefa radi allanhu, prenosu od poslanika sa Allahu alijih veselame da kaže Allah je stvoritelj svakog izumitelja i onoga što proizvede. Znači, svaki onaj koji nešto učini, što se nešto testi, Allah je stvoritelj osobe te, a i ono što je on znači, proizvalo, što je učinio od pokreta i bilo koga, znači, e, slično sve to gospoda svjetova je stvorio. Zašto? Zato što gospoda svjetova kaže u Kur'anu Wallahu halakakum wama Allah stvara vas i vaša djela, sve ono što vi činite. Sve je to gospodar svjetova Znači stvorio Zato nakon ovoga što smo kazali Pogledajte šta kaže Ibnu kaim. Ovo je spoznanje gospodara da je on Halik Da je on stvoritelj Kaže Ibnu Kajim Allah je stvoritelj svega Ljudi i džina Molim vas prate pažu Ljudi i džina Stvoritelj nebesa i zemlje I onoga što je između njih Kaže kada je to tako Onda nema ništa bolje ni korisnije za stvorenje od slijeđenja Allahovog šerijata zakona i traže njegove presude u svakoj stvari. Jer on halik zna šta ti je najbolji i šta ti najbolji odgovara, Pozatim kaže, svaki drugi laički zakoni, mimo njegovog šerijata su nepotpuni i manjkavi koji nikakvu korist ne pribavljaju već samo šteti Allah. Ništa ne koristi robovima osim šerijat Zakon gospodara stvoritelja ljudi, pa kaže stvorenja, pa kaže bi بِكُلِّ حَلْقٍ عَلِيمٌ A Allah Jerršanu najbolje zna, najbolje zna svako svoje stvorenje Znači najbolje zna, on stvorite koji je nas stvorio zna šta mi je najbolje odgovara, šta je najviše odgovara, šta je najbolje za nas a to je ta njegova cijenjena plemenita moćna knjiga o kojoj smo govorili. Ta knjiga, da se po njoj vladamo, da se po njoj ponašamo, kada se raziđemo, kada se sukobimo, da se vratimo istoj i da potražimo izlaz. I danas u su najviše potrebni potrebno toga, ako žele blagostanje, mir, uspjeh, izazet, ponos, da se vrati toj knjizi u svemu. Pa čak svi naši današnji sporovi ovdje i u Bosni, kada bi se vratili tu, ugodali bi najbolju presudu i najbolji lijek za naše stanje. Jer ko, Allah te barek vetala, kaže za sebe da je on, Ahsanul Halepin, da on najljepše stvara, a ono što je on stvorio, on je najbolje odredio. A odredio je da tođe poslanik sa ovom cijenjenom plemenitom knjigom. Da bude glavna vodilja na dunjalu ku, koja će nas predvoditi, za kojom ćemo se povoditi, koju ćemo isčitavati i ne samo to, nego raditi. Nećemo biti popužni dola, čitati a bježati od toga. Jel? I oni koji čitaju ne znaju šta čitaju, nego da čitaš, da razumiješ i da radiš tome. Takav će uspjeti i takav će imati, znači, hajr ahiretanu. Zato kaže gospodar svjetova alu I nemojte činiti I nemojte pripisivati gospodaru šta Drugi je ravnim ta A da se svjesna toga Kada vidiš ko je tvoj gospodar Kakav je tvoj stvoritelj Šta je sve učinio Kako je stvorio Kako je skladni svijet Znači postavio I nebesa i zemlju Kako je ukrasio jedno i drugo Nemoj takvom gospodaru stvoritelju prepisivati druge ravnim Nemoj smatrati da, da mogu nešto činti, znači poput njega subhanahu, subhanahu wa ta'ala Na kraju ćemo navesti nekoliko ajeta koji ukazuju Kakva je završnica oni koji negiraju ovakvog stvoritelja Allah je lešanom u suri Fusilet A ja je preporučujem svima vama da je pročitate Posebno u Stef Sir uz pojašnjenje te sure. Allah je još ano kaže. Kul, kul, ne di fi lehu Reci, zar vi zaista ne vjerujete u koga? U onoga što je stvorio zemlju u dva dana. Allahu ekber. I ne samo da ne vjerujete, nego pripisujete mu druge ravni. Smatrate nekoga da je ravan gospodaru svjetova. Stvoritelju koji je učinio zemlju takvom kakva jeste u dva dana, Subhano. Pa kaže dalje, Velike Rabbul Alemin. A to je Allah gospodar svjetova. To je gospodar Allah koji je to stvorio nemoj mu druge pripisivati, nemojmo druge smatrati da su mogućnosti da učine nešto slično tome. Zatim gospodar kaže min I u on je učinio brd, e, brda postojanim čvrstim na toj istoj zemlji. Zatim kaže barek fiha i tu zemlju učinio blagoslovljenom što god da posješ izrasti. Zatim kaže i on fiha je učinio, odrijedio na njoj raznovrsne plodove razne proizvode. Zatim kaže أيامin, lisailin, u četiri dana za svakog onoga koji traži objašnjenje, evo mu objašnjenja. dana kako je nastavlja kaže summas tawailas samawa Zatim je, kaže, uzdigovo se prema nebu, koje je još uvijek duhan, dim, bio. Nakon toga, kaže, kazao je iz zemlji i nebesma, pojavite se, silom ili milom, pa su kazali, mi se pojavljujemo, znači, rade volje. Želimo da se pojavimo, bez otpora. Međutim, gospodar Svjetova ukazuje ovdje, da je stvorio zemlju u dva dana. Zatim kaže da ono što je na zemlji od plodova, i rastinja u četiri dana, zatim nebesa ponovo u dva dana, u nastavku, znači, a kako, znači, pojašenje je tako da je gospodar svjeta stvorio nebesa, odnosno zemlju prvu, u dva dana, zatim je stvorio neko toga nebesa u dva dana, sedam nebesa u dva dana, pa se ponovo, znači, vratio na stvaranje onoga što će biti na zemlji od planina, znači rijeka, drveća i svega što je ukrašena, ukrašena znači naša, naša planeta, što znači koliko dana? 6 dana stvaranje gospodara svjetova. I ovdje gospodar ukazuje na stvaranje zemlje, veličinu zemlje, kad čovjek promisli i razmisli koja je to moć, koja je potrebna da se to stvori, a gospodar opisuje stvorio dva dana. Zatim nebesa, koji su najveći znakovi gospodara svijeta, koje opstoje bez vidljivih stubova, njegovom voljo, njegovim određenjem, njegovom snagu, njegovom moći, zatim opisuje šta je sve stvorio na dunja na zemlji. A nebesa koja je sjajnim isto tako zvijezdama ukrasio, sve to ukazuje da onaj koji je učinio jeste, kaže, zalike takdiru la Aziz la alim, a to je sve odredba koga, el aziz moćnog i El Alim sveznajućeg. Moćnog, da je on taj i svoje moć koji posjeduje takvu veliku moć mogao to sve učiniti i odrijediti i na kraju stvoriti. I ovdje na početku ste vidjeli znači zar oni neće da vjeruju u gospodara koji je sve to stvorio. Nakon toga kazivanja o stvaranju i što je sve gospodar sve to stvorio Dolazi prijetnja svakom onome koji poriči, koji negira ovoga stvoritelja, gospodara svjetova.